Егдизис Вони викидають її, ще й досі оповитотенетами, з повітерного шлюзу. Вона розуміє, що за таких обставин краще не чинити опору, але ситуація має невдовзі змінитися. Їй здається, що в тому шлюзі вони намагалися отруїти її газом. Інакше чого б вони залишалися в шоломах, уже після того, як зі шлюзу злили воду. І що то було залечутне сичання, яке тривало ще кілька секунд, після продування системи. Це доволі тонкий натяк, але коли ти проводиш у рифті більшу частину руку, то вже точно дізнаєшся, які звуки видає повітряний шлюз. А цей звучав якось трохи не так. Та байдуже. Ви б здивувалися з того, скільки кисню може видобути електролізер із тієї дещоці води, що залишилася плюскотіти у старому грудному трубогоні. Джуді Карако може затримувати дихання, аж доки рак нагорі свисне. Щоб це бляха не значило. А зараз вони, мабуть, думають, що за допомогою тієї їхньої газової камери, яка сечить як повітряний шлюз, їм вдалося одурманити її до непритомності або ж принаймні дуже сильно розслабити. Можливо, зараз вони нарешті витягнуть її з цих їбаних тенет. Вона чекає, обм'якнувши. І справді, незабаром чується тихе електричне потріскування, і тенета таки спадають усі ті клейки молекулярні хвости. Поляризуються і відлипають від неї, наче липучка від котячого хутра. Вона пильно дивиться назовні, крізь свої склисті, незмигні лінзи. Її поневолювачі не зможуть прочитати там анічогісінько, і нараховує трьох, а за спиною у неї може бути ще більше. Вони якісь зомбі чи що? Їхня шкіра ніби зогнила, уражена жовтяницею. Нігті на пальцях їхніх рук заледве можна відрізнити від самих пальців. Обличчя злегка викривлені, розмиті занапнутою жовтавою мембраною. Воскові темні овали випинають крізь ту плівку там, де мали бути їхні роти. Кондоми ще огортають ціле тіло. Замить усвідомлює Карако, що це, невже вони думають, що я заразна. І ще замить їй спадає на думку, чи я такий справді заразна. Одна з тих постатей тягнеться до неї, тримаючи у руці щось схоже на короткоствольний пістолет. Карако викидає поперед себе руку. Вона воліла б копнути нападника в ногах більше сили, але ті біженце-соси, які затягли її досередини, не завдали собі клопоту зняти з неї ласти. Судячи з відчуття, рука потрапляє у чий ніс. Ніс під шаром латексу. Лунає хрускіт, сповнюючи її втіхою. У когось зненацька знайшовся привід пошкодувати про свою самовпевненість. На мить западає приголомшена тиша. Карако користується цим моментом, ручко перевертається на бік і відкидає назад одну взуту власну ногу, п'ятою вперед, ганяючи її під чиєсь коліно. Скрикує якась жінка. Її здивоване обличчя в падінні мелькає перед рифторкою, пасмо мородого волосся обліпило щоку незнайомки, а Джуді Караков встигає нахилитися, щоб зняти із себе ті великі, наче блазинські черевики. Ласти саме вчасно, аби кінчик електрошокового стека завис за 10 сантиметрів від її носа. Він не відхиляється ані на міліметр. Після хвилинного вагання, врешті-решт як довго я зможу продовжувати в такому ж дусі, Карако припиняє опиратися. Підводиться, звертається до неї чоловік зі стеком. Її насилу вдається розглядіти під тим кондомом тіні, що запали там, де мали бути його очі. Вона поволі знімає свої ласти і підводиться на ноги. Звісно, у неї не було жодного шансу. Але, вочевидь, їм вона для чогось потрібна живою, Інакше вони б не морочилися з тим, щоб допровадити її на борт. А вона, своєю чергою, хоче ясно дати цим уйобкам зрозуміти, що їм не вдасться її злякати, байдуже, скільки їх тут зібралося. Навіть у битві, що заздалегідь приречена на провал, є певний катарсис. «Заспокойтеся», – каже той чоловік. Тепер карако бачить, що він є одним з чотирьох присутніх, якщо рахувати того, який саме заткує звідсіку – а під його каптором розпливається червона пляма. Ми не хочемо вас кридити. Але знаєте, вам не слід було намагатися утекти. Утекти? Його одяг, одяг кожного з них, є одноманітним. Але це не однострій, а вільні білі комбінезони, які справляють безпомильне враження одноразовості. Жодних відзнак, жодних наличок із прізвищами. Карако звертає свою увагу на саму субмарину. Зараз ми вивільнимо вас із того гідрокостюма. Провадить далі чоловік зі стеком. А тоді ви пройдете швидкий медичний огляд. Нічого надто інвазійного, запевняю вас. Судячи з вигину перебірки, судно не дуже велике, але швидке. Карако збагнула це тієї миті, коли воно вигулькнуло морку над її головою. Тоді їй не вдалося роздивитися його як слід, але вона побачила достатньо. Цей човен мав крила. Він міг обігнати касатку на стероїдах. Люди, хто ви взагалі такі? запитує вона. Ми були вельми вдячні вам, якби ви з нами співпрацювали. Каже то, що зі стеком, ніби вона взагалі нічого не казала. І тоді ви, можливо, зможете розповісти нам, від чого саме намагалися утекти тут, посеред Тихого океану. Утекти? зневажливо неважливо пирхає Карако. Я тренувалася, ідіот. Ага. Він повертає свій стек до кубури на поясі. Одна рука залишається невимушено спочивати на його руків'ї. Знову з'являється пістолет, але цього разу в інших руках. Він скидається на результат схрещування будівельного степлера та тестера напруги. Родоволоса жінка міцно притискає його до плеча Карако. Джуді силою волі стримує бажання відштовхнути його від себе. Вона відчуває лечутне електричне поколювання, і її гідрокостюм облітає з неї шматок за шматком. Спочатку з її рук, тоді з ніг. Вражена струмом шкіра гідрокостюма навколо її торса, лускається, наче панцер на комасі що линяє та спадає з неї. Карако стоїть із повністю обдертою шкірою, оточена незнайомцями. З дзеркала на перебірці на неї дивиться оголена мулатка. Чомусь, навіть роздягнена, вона справляє враження сильної жінки. Її очі, що виблискують білиною на тому темному обличчі, залишаються холодними та невразливими. Вона посміхається. Це було не так уже й погано, правда? У голосі тієї жінки вчувається здобута тренуваннями доброта. Так, ніби я щойно не повелила її на палубу. Вони ведуть її проходом до столу в компактному медичному відсіку. Руда кладе свою обтягнуту мембраною руку на плече Караку. Її дотик трохи липкий. Джуді струшує її з себе, поводячи плечем. Окрім карако, у відсіку є місце лише для двох інших осіб, але до середини втискуються троє руда, чоловік зі стеком і ще один, нижчий, дещо повновидний чоловік. Джуді дивиться на його обличчя але не може нічого до потя розлидіти під тим кондомом. «Сподіваюся, тобі звідти видно краще, ніж мені туди», каже вона. Тихе фонове годіння, надто монотонне, що вона могла зауважити його раніше, зараз набуває трохи вищої тональності. Виникає відчуття раптового прискорення. Джуді злегка заточується, вчасно хапається за стіл. «Будьте ласкаві, просто приляжте міська раку. Вони розтягують її на столі. Повновидний чоловік Наліплює кілька дротів у стратегічних місцях увздовж її тіла, а тоді переходить до взяття на пробу маленьких шматочків її шкіри. Ні, це недобре. Аж ніяк недобре. Кантонський акцент. У вас слабкий епітеліальний тургор. Знаєте, шкіра для пірнання – це лише такий вислів. Ви не повинні були в ній жити. Дотик пальців до її шкіри. які в врудої. Тонка, липка гума. Подивіться лише на себе. Каже він. Половина ваших сальних залоз забита. Рівень «Вітаміну К украй низький. Та й у трофіолетових ван ви, як я гадаю, також не приймали, так?» Карако нічого на це не відповідає. Містер-кантонець продовжує брати зразки з лівої половини її тіла. На іншому боці столу руда сяє тим, що вона, певно, вважає заспокійливою усмішкою, яка, втім, здебільшого, залишається захованою за овальним мундштуком. У ногах Карако біля самого люка нерухомо стоїть чоловік зі стеком. «Так, ви забагато часу провели запечатаною в тому гідрокостюмі», – каже містер Кантонець. «Ви взагалі колись його знімали? Хоча б назовні?» Руда довірливо нахиляється вперед. «Це важливо, Джуді. Це може призвести до ускладнень, що позначиться на здоров'ї. Нам насправді потрібно знати, чи ви колись розпечатували костюм, перебуваючи назовні. Можливо, в якійсь надзвичайній ситуації. Приміром, якщо ваш костюм був проколотий». Містер Кантонець прилаштовує на мембрану над своїм лівим оком Якийсь окулярний пристрій зазирає Карако в вухо. Наприклад, той шрам на вашій нозі. Він доволі великий. Руда проводить пальцем уздовж рубця на лиці Карако. Отак, це я, здогадуюсь, залишила по собі одна з отих великих рибин. Джуді підводить на неї пильний погляд. Здогадуйся. Мабуть, то була глибока рана. Це знову містер-кантонець. Адже так? Що так? Це пам'ятка від одного з отих знаменитих чудовиськ? «Хіба у вас немає моїх медичних записів?» «Було б значно простіше, якби ви позбавили нас клопоту їх переглядати», – пояснила Руда. «Ви кудись поспішаєте?» «Чоловік зі стеком робить крок уперед. Не надто. Ми можемо зачекати. Але тим часом, можливо, нам слід зняти ті накладки з ваших очей». «Ні», – від самої лише думки про таке, її наскрість пронизує страх аж до самого їства. «Вона не розуміє, чому». Вони вам більше не знадобляться, міська Рако. Усмішка, цивілізований вишкір зубів. Ви можете розслабитися. Ви повертаєтеся додому. Та ну його нахуй. Линзі залишаться на місці. Вона сідає на столі, відчуває, як дорти відриваються від її тіла. Зненацька хтось знерухомлює її руки. Містер-кантонець з одного боку, руда з другого. Ідіть нахуй! Джуді викидає вперед одну ногу. Вона проходить низом, зачіпає стек одного з нападників, і вибиває його з кобури на палубу. Позбавлений шокера чоловік відстрибує назад із тісного закутка, залишаючи свою зброю. Несподівано руки Карако знову стали вільними. Містер-кантонець і Руда заткують, притискаючись до стін медичного відсіку, не би відчайдушно прагнучи уникнути фізичного контакту. І не дарма ви того прагнете, думає вона шкірячись. Не намагайтеся гратися зі мною у свої силові ігри, вилупки ви такі а з її головою, на обличчі суміш смутку та несхвалення. Тіло Джуді Карако-Гуде тремом до самих кісток, а тоді повністю обм'якає. Карако знову падає на неопренове покриття, а її нерви співають у нейроіндукційному полі столу. Вона намагається поворухнутись, проте всі її моторні синапси завмерли, уражені коротким замиканням. Механізми в її грудях судомно смикаються та затинаються, дослухаються до наказів, Інтерпретуючи статичний шум. Її легення сплющується під власною вагою. Джуді не вистачає сил, щоб знову наповнити її повітрям. Вони прив'язують її. Зап'ястки, щі, кулотки, груди – усе припнуте місно затягнутими ременями до столу. Вона не може навіть кліпнути очима. Гудіння припиняється. Повітря лине в її горло та знову наповнює груди. Так добре знову хопити ротом повітря, як її серце. Запитує чоловік зі стеком. Добре. Спершу довелося усунути невеличку фібриляцію, але зараз усе гаразд. Містер Кантонець нахиляється в головах столу. Личинкова шкіра натягнута на людське обличчя. Усе гаразд, міскарако. Ми тут лише для того, щоб вам допомогти. Ви мене розумієте? Вона намагається заговорити. Це потребує чималих зусиль. Забирайтеся. Перепрошую. Це все нова робота, правда? «Скенланова їбана помста!» Містер Кантонес підводить погляд на когось, хто перебуває поза полем зору Карако. «Промисловий психіатр!» – голос Рудої. «Він не має жодної ваги!» Азій знову опускає погляд. «Міс Карако, я не розумію, про що ви говорите. Зараз ми збираємося виняти ваші лінзи. Спроби причатися не принесуть вам жодної користі. Просто розслабтеся». Руки утримують її голову в одному положенні. Карако щосили замружується. Поневолювач силоміць розплющує її ліве око. Джуді бачить перед собою щось схоже на великий шприц із диском на кінці, він притискається до її роговікової накладки, а тоді з лечутним присмокуванням присмоктується до неї. Відтягується світло лється в її око, наче кислота. Джуді викручує голову вбік і заплющує око, намагаючись врятуватися від пекучого болю. Навіть проціджене крізь її повіку, світло обпікає. Помаранчеве полум'я викликає сльози. Вони знову хапають її, повертають голову, обмацують її обличчя. – Приглуши освітлення, ти ідіоте! Вона світлочутлива! – Руда? – Вибачте, ми і так тримали яскравість на наполовину. Здається, світло тм'яніше. За повіками западає чорнота. – І райдушкам вже майже цілий рік не доводилося працювати, – гарчить Руда. – Заради Бога, де їй можливість адаптуватися? – То це вона тут головна? – Звуки кроків. Брязкіт інструментів. Вибачте за це, Міс Карако. Ми вже зменшили яскравість світла. Так краще. Забирайтеся геть. Дайте мені спокій. Міс Карако, мені шкода, але нам все ще треба видалити вашу другу накладку. Джуді тримає очі Місце заплющеними, та поневолювачі однаково витягують лінзу з її ока. Ремені, що стягували тіло, слабшають, опадають. Вона чує, як нападники відсовуються від неї. Міс Карако, ми приглушили світло. Ви можете розплющити очі. Світло. Та мені байдужісінько до того їбаного світла. Вона згортається калачиком на столі і ховає обличчя у долонях. А тепер вона вже не здається такою крутою, а геш? Заткнись, Бертоне. Знаєш, інколи ти буваєш таким мудилом. Лунає звук герметичного шлюзу, який із сичанням зачиняється. На барабанні перетинки карако осідає густа щільна тиша. Якесь електричне гудіння. Джуді. Голос рудої, цього разу не наживо. Він долинає з динаміка десь у відсіку. Ми не хочемо, щоб усе це було гіршим, аніж має бути. Кара комісно притискає коліна до своїх грудей. Вона відчуває шрами, що їх кривають. Опукле мереживо старих рубців, яке залишилося від того часу, коли її розтинали. Ще й досі замружуючи очі, вона проводить пальцями по борознах тих шрамів. «Я хочу повернути свої очі». Однак усе, що вона зараз має – це ті оголені тілесні штуки, які кожен може побачити. Джуді розплющує їх. Лише на вузеньку шпаринку визирає крізь пальці. Вона сама. Нам треба дещо дізнатися, Джуді. Заради вашого ж блага. Нам треба дізнатися, яким чином ви усе з'ясували. З'ясувала що? Кричить вона, все ще тримаючи обличчя у долонях. Я просто тренувалася. Усе гаразд, Джуді. Ми не поспішаємо. Зараз, якщо бажаєте, ви можете відпочити. О! А ще у шавці праворуч від вас є одяг. Вона хитає головою. Їй байдуже до одягу. Вона була оголеною перед гіршими чудовиськами, ніж отці. Це лише шкіра. Не я хочу свої очі.